«Життя – це новизна, вічна зміна. А там – одне кохання, друге, десяте, сто кохань. І знаєш, яке буде соте?» «Даремно втішаєте?» «Цим я можу втішити?» «Це теж, як на мене, несправедливо, що кожна нова людська хвиля змиває попереднім. Для чого?» Валерій подумав, що оцей лобатий чоловік значно глибший, ніж йому здавалося раніше». І вже не боячись, що той його не зрозуміє, сказав, ну, а щоб так, щоб і в отій безсмертній голові шарики перекрутилися на молодість. Щоб не знав, яке буде соте. Тоді, може, то вже будеш не ти? Мабуть, погодився Валерій. І Василь Федорович подумав, що настав найвідповідальніший момент. Давай я одвезу тебе. Валерій відсунувся од від нього. І грек відчув, що враз зникла довіра, яка почала пролягати поміж них. Що розмова про безсмерті – це тільки розмова. Сам він здоровий чоловік, та ще й батько Ліни, котра відмовилася від цього хворого хлопця. Нехай з намови, нехай з власної волі хлопця, благородного і мужнього. Так, і мужнього. Бо ж не ридає, не б'ється головою об стіну, навіть не просить співчуття а що почуває ворожість до нього грека. Так це справедливо. Ох, як йому хотілося зробити щось добре цій людині. Але навіть думка зависала в павутинні безвиході, яким обплутала молоде життя доля. Наче у відповідь на всі його думки Валерій сказав, «Ось сад шумить, а мені байдуже. Мені ні для чого». Продовжувати своє життя. Він сказав ці слова просто, Але вони пролунали для грека докором, Гірким докором, Хоч його провини тут не було й краплі. І ще й мовчувся смуток по чомусь, Гіркий біль, І навіть жаль за чимось, Пекучий жаль. А за чим же ще, як не за коханням, він не захотів тоді псувати ліні життя, сказав їй неправду, але любить і досі. Недарма й дивиться на нього як на ворога, так на ворога, адже це вони швиденько видали її за іншого. Василь Федорович почував якусь особливу важкість на душі. А тут ще сальт шумів легітно, життєдайно. І розлога в лапатому листі гілка підносила недозрілі, але вже червонуваті яблука їм під самі обличчя. Мабуть, через те він не знайшов якихось інших слів, а знову ж ті, загальні, про потребу лікування будь-якої хвороби, про успіхи новітньої медицини. Валерій мовчав. Василь Федорович вичерпав увесь запас ненадійних аргументів, Попрощався і пішов. Але думка зачепилася в саду. Всю дорогу він розтягував її, як тугу линву. Уява малювала молодий сад і одиноку постать у ньому. І він почував, як країться серце. Вдома довго ходив по кімнаті, і важка дума ломила йому черп. Просина Федорівна пішла кудись на виклик. Зінка ще ганяла на вулиці. Ліна, що прийшла нещодавно, щось розшукувала в своїй колишній кімнаті. Поралася тихо. А в душі Василя Федоровича теж тиша, від якої хотілося кричати. «Слухай, дочко», – сказав він, стаючи на порозі кімнати, «може я роблю велику дурницю, найбільшу дурницю в житті?» Але нехай краще дурниця, ніж обман. Він уже один раз стався, і вчинилося щось таке. Грек потер підборіддя, Аліна відклала книжку і дивилася на нього знизу вгору з ляканими очима. Я не знаю, як тобі бути, я нічого не знаю, але не сказати не можу. Та й ти все одно довідаєшся, і проклинатимеш нас, а може, й себе все життя. Неправда все. Валерій, ну, він не з іншою. Він тобі не захотів зав'язвати світ. Він хворий, невеліковно хворий. Заховався на горищі і п'є якісь страви та лікується голодом. Василь Федорович понурив голову. Може й померти там, бо при цій хворобі треба поживне харчування. Його з лікарні шукають. Я оце був у нього. Та він мене не послухався. Широко відкритими очима Ліна дивилася на батька. Запала така тиша в кімнаті в ній самій, що Ліна чула, як червона змійка оббігла серце. І з чорноти пам'яті, як з темного виру випливли слова, які Валерій сказав в одну з останніх зустрічей. Людина одинока, бо в кожного своя смерть. Ніхто нікому не поможе. Вона тоді здивувалася їм, не зрозуміла їх, зовсім не зрозуміла. Сприйняла як одне з його зверхніх дивацьких мудрувань, бо в кожного своя смерть. Ніхто йому не допоможе, бо його смерть уже поруч нього, а її хто зна де. Вона не може його зрозуміти, а якщо зрозуміє, Якщо прийме його болі, як свої, тоді й прийме його муку, а він цього не хотів. О, Боже, яка ж вона нерозумна, яка ж вона жорстока. І як він мучиться? Мучиться через неї. І як вона його любить, любить, любить. Це ж я його покинула. Це гірше, ніж зрада. Її прийняв такий біль, Мовби би їй провели чимсь гарячим по серцю. Більше вона не думала ні про що. Гаряче полум'я спалахнуло в душі котилося по ній, гнане вітром розпуки, каяття, любові.